Haris nyökötő Különös mozgalmat tapasztalok néhány nap óta a hölgyi körökben, ami első pillanatra igen megdöbbentett, míg rá nem jöttem az okára. Több barátom megerősíti a látszólag összefüggéstelenül felbokkanó tüneteket. Az ember megy őnagyságával. nagyságával eddig se volt kellemes feladat sétálni, őnagyságának nagyságának van, lásd, megalománia, Nagyzási hóbort. Vagyis minden kirakatnál megáll. Újabban más dolog van. Várjon egy percre, mondja jönatsága és bemegy valami kapu alá. Az ember vár, biztosan a harisnyakötőjét igazítja igazítja őnagysága. Valamikor emlékszem, ezt roppant pikáns dolognak tartották a férfiak, folyóiratok voltak, amik kizáróan azzal foglalkoztak, hogy a nők a harisnyájukat igazgatják. Ő nagysága feltűnően gyorsan jön ki. Emelt fejjel és arcán különös, diadalmas mosolyjal. Mégis pikás dolog volna? Na, mondja, mint aki jól végezte dolgát. Mehetünk! Két perc múlva egy másik kapunál. Várjon egy percre! És szóró-szóra megismétlődik a jelenet. A harmadiknál tapintatosan megszólalsz. Rosszak ezek a harisnyakötők. Csodálkozik. Miféle harisnyakötők? Hát nem amiatt jár be ilyen sűrűn a kapuk alá? Úgy Tehát? Csacsi, maga nem tudja, hogy képviselőválasztások lesznek? Minden házban a kapu alatt ki van függesztve a lakók választási jegyzéke? Óriási! És te naív, régi vágású férfi mamlas. Holmi nyapikantériákon töröd a fejed, a néhai magyar figaró jut eszedbe, a párizsi rír, meg szurír, a kacérság, és egyéb efélék, hol maradtál korottól? A mai nőket rég nem érdekli már eféle, politikán törik a fejüket, a képviselőválasztáson izgulnak, talán fel is akarnak lépni képviselőnek. Bámolva nézel rá, s már éppen szólni akarsz, hogy megkérdezd, mi a véleménye rassai legújabb beszédéről, mikor ő váratlanul megszólal. Na mit gondol, hány éves a horovic manci, aki huszonhatnak mondja magát? Ha meg akarja tudni, nézze meg a saját szemével. Itt lakik ebben a házban, és itt nem lehet csalni. Az adatokat a matrikulából vették, csak nézze meg, és tudja meg. Úgy kell magának, amért úgy kiesett a szeme múltkor, mikor az a finom perszóna a harisnyakötőjét igazgatta maga előtt.